Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pandrim Allahu Xhella u Ala per të gjitha të mira që nai ka dhënë ruxu Allahu që të na bekon në tubimet tona dhe detyrin që kemi të na emocion Allahu ta vojmë në praktik. Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familen, mbi shokët dhe gjithata që din këtu rrug deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ësëm të ndëruar edhe son të im në takimet tona të rradhës dhe edhe sonte me lenin Allahu ta zgjojë do të vazhdojmë me temën që kemi filluar ta trajtojmë disa legjërata më radh. Jimi duke folur për një sëmundje të rrezikshme nga sëmundja e zemrës, ajo është sifacia dhe kemi përmendur do të thotë rrezikun e kësaj sëmundje dhe disa gjëra që kanë të bëjnë apo që kanë lidhje me këtë sëmundje. Po duhem se Do muslimanit se le kupton dhe që nga rreziku i kësaj smundje do të jet një motiv i mjaftueshëm për të që të interesohat që kjo smundje mos jet të jetë një holl e asnjë nga veprave të tij. Do të interesohat që kjo smundje mos të prekë asnjë nga adhurimet e tij që i kushton Allahut Azza wa Jall. Në në teatër Sufasia Nuk është një smundje që shfaqet në moment, që shfaqet në qast, që shfaqet befas, por për përshim se diqka e shkakton këtë smundje. Janë disa virusat e caktuar që e shkakton këtë smundje. Andaj nëj, duhe që të interesojme për asë qëfar e shkakton këtë smundje. Në nga se nuk o mundësi njeriu dhe të të preket nga smundja syfacis befas, habithshëm, rasisht, paqëllimë. Jo këndo nuk ndodhë sto. Por tek ai kanë ka ndodhur një një grumbullim i caktuar virusash, të cilët pastaj e kanë shkaktuar sifacin. Andaj sifacia nuk është nga mkotet e rastit dhe befasis, por është, do të thotë, e motivuar dhe e shkaktuar nga disa, nga disa viruse apo nga disa shkaqe të ndryshme. A në sonë të e me lene Allah A të dhe gjithë dhe, dhe të lasë për këto shkachët Dësvet E stimulojnë Apo E bëjnë smunë në syfacis Të jetë në zemrënë Në ndënjën nga besimtarët Apo besimtarët Në i kuridim shkachët Atëherë e kemi më letë të dim Se A kemi të bëjnë me syfacij Apo nuk kemi të bëjnë me syfacij Kjo nga një ranë Dhe nga në e dytë Edhe në qoftë se arrim të kuptojmë dhe detektojmë se kemi të bëjmë sifasin, atëra duhet të dim se prej ku duhet të filluar shërimin. Nga se un të thash, do kjo është më nevojshum të ta kuptojmë. Sifasia është manifestim i një grumbull smundjesh. Nuk mund të jetë smundja e veti. Qase sifasia nuk është smundja e veti. Nga se është çast, është veprim momental, pra nuk mund të jetë smundje. Por atë e shkaktojnë disa smundje tjera që kur ato grumbullon, e bë një smundit e kësa natyre që quëtë syfacin. Përndaj, qëka është ka këtan smundin e syfacis? Pa dëshim se në qëfësi i këthemi asoj të parës kërë këmë mullë për syfacin, këmi dhënë se është e këndërta e sinceritetit. Dhe sinceritetit është temë në veti, për shkurtimisht është që robëi, të këtë për sënim krijuë sënë ti. Apo kjo është sinceriteti. Sarë që robi fillan, të largohet nga kjo sënim, që të kërkën të nësine Allahot Azojel, me automatizm do të drejtohet sënimi ti ga njerëzit. Nga sa ka mundë zinjeri me bo sëjfacih për droj, asë sëjfacih me bo për, për shambull kafsh, së bëmë që sëjfacih kërkush, që për shambull të bënë një, një, një veprim dhe po sa multi palcan kafshve ti ose bën çdo kërkush andaj njeriu ose do të bën vepra por Allahu Azza uxhal do të jetë synimi i tij Allahu te baraaka o taala ose për atë sa i shmanget këti synim dhe qëllimi do të fillon që të kërkon diçka tek njerëz. Andaj ti njeriu vën diçka, ti njeriu duhet diçka, ti njeriu po i mungon diçka. Por mungesa e bindes se mund arrin të arrin tek Allahu Azza uxhal fillon ta ul pazarin për ta kërkuar tek njerëzit fatkeqësisht prandaj këtu fillon sifacia don këti njerë diçka sikur se thuhet diçka i ka humbur ti njerë. Këti diçka është duke kërkuar. Ka se kur kush pa qëllim nuk bën sifaci. Veçë ashtu, jo ka diçka. Dha an diçka që për të po e bën apo është dashme kërkuar nga Allahu azotjet. Por për shkak të mungesës së bindjes që këtë e gjenë të kalohë gjerë leuala, apo për shkakt të ngutisë që të merë ma shpejt për njerëzve, filan të ashme të kërkon për njerëzve. Dhe këtu filan të rëzikuar njeri nga syfacija. Qëfar kërkon njeri për njerëzve? Shumë gjërë a kërkon. Mirë po, djetarë ka mëndë trija në kërësorët. Dhe këtu trija janë shkaktari kërësori syfacisë. Në qovë se ti si rabi Allah të të gjelë, ki mundësi? të mbash nën kontroll gjendjen e shëndetit tënd në raport me këta tre virusa ti rabo sinqertisht e Allahu të, Allah, të zotojl. Po edhe pse nuk po flosëm për sinqeritetin tash, në thejet është temë tjetër, mirëpo on koda të shfaqjes nuk prish punën nga njerë, ti çaosim edhe sinqeritetin, nga se janë dy pole të kundërta, por që në mungesë të njerëz vije teatra. Edhe mungesë të teatris vije e para. Thasht njëri u kërkan nga kryesat shumë gjera, mirë po trija në kryesore, dhe këtu trija përbëjnë virusin e syfacis, apo e shkaktojnë syfacin. E para, dëshira për lavdrim dhe mirë njohje. Njëni ka qef dikush me javlirë su punë në përnë, ka qef dikush me thonë, mashallah, sa so mirë po vëpranë, dhe si pasoj e kësaj lavdate, ta merë një pozitë sa këtu me shështë një përnë kë do ta merr tek Allahu xhallahu ala do të lavdërohet në ditën e Kiamet, por nëse ai ngut që ta merr tek njerëzit. Prandaj e para që shkakton sifacin është dashuria për lavdin e njohjes. Për shembull Allahu xhallahu ka muzia sprovon, punon me nimes saktum, bën punë mira, është i devotshëm, ndoshta fana maznate, bën dhikr e dhikër, sadaka, nga punë të shumta, mirë, por megjithatë nuk po e shëreflektimin e veprave të ti tij në raport me njerëzit. Njerëzit së që ka respetu para një vjetë edhe mas dy vjetë e për respetu njëjtë, nësaj ka esë për para, ka shku për para. Dhe ta është filan me ngut procesin e marës e mirë njohëjeva, pëtër. Dhe këtu filan të njësë ndjene për sifacijatën. Gaj se nuk më e më ndryshe, dhe ta është filan gradualisht me ishfaqit nësapjadurimeve, nga se këta nuk pëdinë se ku shumun, pëtër. Andajnë se ke mundësi Me bo sabër në këtë rafsh Me e pritë mirë njohin nga Allahu Azogjall Ti në rrugë të drejtë të sinceritetit të përë Por nefësit vazhmis nga të smon Nga të smon Për shambull un, E kam përmenda dhe Në disë rrasë të tira Një njohin ka mundësi që nga njëre vepra Të bëtë Për hirtë Allahu Azogjallara Sikur së është namaz i natës A është kur së që e namaz i natës Mirë për pasaj në m e kësaj vepre të kënjerëzit. Për shëmëllë, thotë, sonë të ufala, në jesë shpesoj që njerëzit këmë më mërështëmë atë i paratët. Dhe këtë e pretaj, e pretaj, dhe kërë kërë nuk vijen, atëre fillan me e përdorë fatkecësht, ose me thonë më ndryshme, me e keqëpërdorë këtë adhurim për mes një smunje që quëtë syfaci. E dyta që e shkaktan, do të lasim përsesin në të në detale pas taj, Si prezantojmi përgjithësimin fillim. E dyta, do të thotë që njeriu kërkon për njerëz vësht, që njerëzit mos ta çortojnë. S'ka dëshirë kur, kur kush për njerëz të çortohet atë. S'ka, pse? Ka së çortimi ka pasojë pastaj. Nuk ka vetë çortim thjesht, por ka pasojë. Apo pas ka të çortimit, pastaj nuk e japin vendin e merituar apo ti drënçet i në fund që ti ki bu këtë punë që ti në fundërëja, po përshka qërtimit, përshamu, nuk edhe në asë kush qërtimin. A ne për të shpatuar nga njerë qërtimit, njeri ju e deturën vetën që dhëndë shumë të krynë një punë, vetëm sa që shpatën nga qërtimi njerëzëve. Dhe këtë njeri e kërkën për njerëzëve. Do më mirë njohën dhe një ardhëtën, të shpatën të ikë nga qërtimi, dhe kritika, dhe Apo, ta është qushë mjë marë që ako ndurë t'yne E shëse, të të tëtë Litari, apo rjeti Mëj sukseshë për të marë që ako ndurë të njëzvërst Rjeti i badetës, të të të të të të Ese me këtë rjeti shumë I pranum të kënjërës, të të të si të të mësojmë Andaj, këto të rje E shkaktojnë Syfacinë Të të të dëshira Dhe dëshuria për lavdremë dhe mirënjohje frika dhe Në atë që kanë njerëzit e kjo nuk e ka që edhe kjo të bënë, këto të rria. Dhe djetarët i së në shumë interesantë, kur kanë dashtë me zbulu këtë virusë, nuk e let me zbulu, për amëndërë së so njeri është, së so qefi është, lëj lëj qefi, lëj lëj interesi, lëj lëj cynimi, problemet këtë njëzët i me ditë këpse, për është së ufatsi. Në edhim që ka o së ufatsia. Po pëse kjo e kjo, pëse kjo e kjo, jënë miliarde interesa. Shriko djetarë për ku e kanë zirë këtë që e kanë prunë në tri. Për i thash për qindra mira dëshireve, apo dhe intereseve, djetarët e kanë kufizu dhe kanë silë në tri. Dhe nuk delë me dëvërdit asë një dëshire njërë është në tri. Pravati, gjithë dëshirë që është ose është për mirënjohje dlavdrim ose për mirëqortimete kritikave ose lakmë që ka të njerëz me marrëdhaj. Do të dimë detaji kësaj motuti inshallah. Këtë e kanë thyr dietore tek një hadith që e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu se ka ardhur një tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ja Rasulullah. Shikoni këtë hadith që kemi ndëgjuam me 10 herë. Por as njerëz nuk kanë rënë mend se ky a ditë është baza e syfacisës atë. غا ابو موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه صاد سكاعار نيرتك محمد صلى الله عليه وسلم و يكا فن يا رسول الله و دغور اللهت كا هون الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل ريان ايهم فاي ذلك في سبيل الله كنيري لفتن حميه لفتن دوثت ا پر hakmorja apo lufton për shpreh mblefin lufton për për interesa ngusht të ngushtë të kabilës apo ky i pari i dyti ju qatulu shfaqe lufton nga guzim dhe thrmnia apo dhe i treti ju qatul rian rian për me pa njerëz se ky është trim luftënarshme me bon majar janë luftë të të cilat është të shënuar që është trim me bonin general apo me lefça ka të njerëz qoftë aiu dhalik fi sabilillah çnibit ruhut allah azel i parrit që ka luftu hamiyeten ka luftu nga inati dhe mldhefi kë më qafshë shku pothuaj në hall ku qyre populltin luftaj po ik këta janë këtu në krizë që duhet të dalë se thallu tani sun dal para njerëzve para syve tyne po të shmotu kritikave dal me luftuafën tetri lufton shuja'atan po don ajo shtrim e don me pothuaj çdo shtrim që kja është me luftun njerëzë në barë dekorata, mirë njohje dhe i tretë i rijeën luftan që me pa njerëzë do ta që kjo është i tilë për të fitur pozitën i të rëpërën fe e ju dhenik e fisë e bililla qëli nga këta është fisë e bililla që ka, pejgamberi së sëllëm nuk ka thonë qëra jive që kështut pa dhe kush luftan edhe për këta e për këta e mi anumru një dhejë tjera asë një me përmendjen emotiveve të ullëta për luft. A, për kuptani? Këj ka dhonë tri, një në luftan për ta, për ta, për ta. Ta shma me armi shtë uqyri, jo vëqë për ta. Po dhe me luftu dhe për qëta, dhe për qëta, dhe për qëta, dhe për qëta, së është fis e bilila. Ska vazhdu ma tu të për i ka mërësam. Apo? Nga se e mjaftushma është, nuk delën e shtë vetrjeve. Ka thonë pejgamberi sallëm Men qatel alitekune këllimetullahi hili ullja Fëhu e fise bilillah Kush luftën që fjallë Allah të më konë manalta Qaj e fise bilillah Që nën kuptën Kraj tjerë që janë fise bilillah Nga se të pak të të të të që janë sinja E të shumë të të të të të që janë sikurse shumë Anda menizmi në mërru së të të tjerë Nuk janë sikurse këta që shduhet Shumë dalën Anda nga kjo ulemat kanë zirë Se, se n emë shpëtuam mësohuar më kritiku apo më pshumë me faqe të bardhë për hallkut, për njerëz, për familjes del. Ose për dekorata dhe lavdrim, ose për pozicja këtu me çaje synan e nuk ka muzikë që më arrit për apo njerëz çfarë trimi është një kjo aftë. Nga dietot e Islam kur e ka shkoqit edhe, për këtë tem, edhe më tepër këtëm, edhe ndotale më shumta më shambuj. Për mend shambuj tendrëshëm se si njeriu Dhe tët, të tëtë, ka mundësi Ti shfaqet syfatsia Apo ta nëgjëros Vepënë ti me syfatsi Si pasoj e njerës nga preket pre nga këture, rëvërur, e Për e njerës nga këtyre Të rëviru sa vëto E kam pëtë Njën nga djetartës E kam përsa me El Muhasibi Rahimullallah I kam thënë Qësh njeri u ka mundësi Mutut për kritikës Qësh njeri me, me ik nga qërtime Qësh në dohë kjo përë O së të në që që që në dodo dhe të njeri ju do të të të, në esenës, e kërkan lavdatën, Apo? Si bëjnë me njerë qërtimi, e këqyurë me të në në në në në në në në njerë, më lë ifdu, Po kërësune mund fronë të në lavdatë këqyurë bële më të upo hor apëtan. Andaj, këthë në Mëhasiv, dhe të paramendo një grupe njerëzë këndon luftë. Dhe, me njerë, së është fa qërëmiko, grupe parrësht tash ky e humbe shanse për lavdat se kanë të tjerë matrima ky stuyet me tabot edhe me të saf apo mase smujti me arrit lavdatën ky është rhiq por çka me butën e qortimit dhe kritikës andaj për ha të kritikës jet çat japën në ky njëri thash Allahu ky një nese skadal fisabilillah ky u dal me marr diçka po dal me marr lavdat në momentin kur kësun e merr apo ai ka mësuën si projekt Rënë në dhurim Mi por rënë se e kanë zonë planit që ty Se me mujtë me pa ditë si shardheq Për shambull, shkanë me një meqlis Edhe Edinë kush o thira ty, për shambull Kër i këqyrë emnat e tëftumve Thot, aty më bjeni që mu bajgi me fola pëton Edhe njështë e marrë në shkush janë Edhe kër shkanë be e fasë Hoqës i ka do lva këto arë hoqëa Ta shmu qusën quhët A po që shmarë hoqëa të shmë ka do në në së i pirr se është një më i dimishm saj aty tash rrim për hatër që mos më qortu pse i ke pi derse se s'ke shjnahë tafton apo andaj ajo skuq për të parën kur s'kamujtë marr të parën kam vetërisht në dytën amton dhe kjo shpesh herë ndodh njerëzën në të gjitha sferat e, e durimit çu për shembull edhe tash kjo ndodh me ndodh njerëzë sikurse kanë hadit në, në luftë ose mindo njerëz për shembull në sadaka ata kohaj për shabull me dhon se ka fort dorën e shlëshur me dhon apo po qillon që është ndëmend që tjer, të të ashton për çin të spa jab duhet më nxirr apo për shkak vetë që ne jesër përshambull njerëzit mos më mos më kritikojnë përshambull nëse ë qortohet e, e humb mundsinë për me arrit lavdata se degradohet Vjen poshtë, tani duhet bëj të provoj me i dhon, derisa ti vjen rani më prit njerëz me i dhon më rnyu edhe lavdota. Në krashi u ra shumë poshtë e nuk pranomë sku shumë poshtë atë. Për. për këtë ashy këto shfaqja janë shumë në shumë raste dhe në shumë në shumë aspekte atë. Ëh, pastaj lëkemia, pra çka ka tek njerëzit atë? Çfarë ndodh këtu atë? Nigrinë e asnjëse për shamba ëh Ka shambuj të shumë që i kanë problematë Allaj, nga një rëthush, në kanë njëzu së aslimpjeneve, ka një, ka një E kanë marë të një shambuj Me përmenë këtu pjetë dhe së tonë të përdetë shmabë Njerëzit, për shambull, kanë diqka Qovën nga aspekti material, apo që do qovët të, të tërë Edhe, a i dënë me marë pëjtyne, mirë po është problem që është me marë Andajtë është e përdori i badetin Ajo kjo është rjeta më e përshtatshme për të marrë atë. Çiuşe po duri bë ditë atë. Çe për, për shembull. Ë ndodh nganjëre në tregti. Ëmër shembull tregtim për shembull. Ndodh nganjëre që njëri e lakmon një konsumator caktuar më tjetër. Që ky vëhet që të më pas më shtri, baje të punëra ato atë. Ai në esencë, në esencë nuk është i drejtë. Ashtu as që flet vërtetën, ran. Mirë, po kur vjen ky njerëz për ta përfituar këtë konsumator, apo fillon me qenë i drejtë, i kujdesshëm, fillon me qenë me shërbim që zgjuat, me, me, me ofruq cilëtet, a ne të të s'i thashë as këto, mastinim ushtri tjetër me orë fukara, i oksiduar shumë topta. Për shfarë çka katarsia, jo pse është i till, jo pse buret i drejtë për i të Allahut azhël por për me fituar çka kanë dorë ato tash këni herë që me, me me fitu bindjet e kanë me fituar domethënë një lloj besimi tani fillon atë 10 herë 15 me ble e tani bëj gjësa më mirë çata ose pasam puntore lakon më me puntor dikon e s'së puntor në sensavë po shtiret kështu është i vëshur korrekt po kurim punjësh duhet për me kriju për shtypje të mirë tek pundhënse për me mojt ku duhet nëse s'sash kështu ta japë Andaj shikoa në sa pore ndijesh me tjetër se ka mos i mu futë që smundja vetë. Andaj i thash në esencë, "Që njëri pse për shembull i kryen punën për shefin ose i kryen punën për njerëz ose i kryen punën për kat për favor sy, pa shkak se lakmën çka koha t'i japta." Lekë fjalë që s't ndo thash në rrafsha të ndryshme. Madje nganjëherë di koza shumë e sjellshëm Apo me dikon për njerëzve Ose nga njerën pun me dikon dë gjenisë të tjetër të Qoftë, femra, apo mashkulli Shumë të kujdetë, shumë fjallë Apo shumë nga se Danë marit këtë që diqka ati atër. Në esensë, së është kjo sjele a ti Në esensë, së është moralit ti Nga se vetë i njerëz më atë ofërdi të kalzojnë kjo që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Këse ka mundësirën e përnë mos tjetë përsi o përfaqe Tjetë që lakmi Por në qofë se rritët kjo virus Përse ka mundësime Pa dyshim me e, e silë musliman në impozit Që është pa dyshim Syfatsia Për në në qofë se e përsilin vetën tonë Lëzneruar Qofë në rafshën e Lavdatër dhe mirë njuhës Qofë në rafshën e Qërtime dhe kritikave Qofë në rafshën e lakmisë mundëmi sakësisht me lene loge Leuala me e përqilë edhe gjendin e syfacis. Këti djetari muhasivit ja ka mund më të uti një pyqëja, ka në thonë këto trija që për të përthush për to, lakmija, dëshira për mirë njohje dhe lavdrem, frika dhe ike nga qërtime dhe kritika. Për që e vim të një një njëtëve? Pse një njëri, për shemmull, ka dërshirë tjetë me lavdru? Pse? Për qëka i vëjnë kjo për të? Thotë Al-Muhasib i Rahimullah në vazhdim Thotë, gjithë njëri ka dërshirë të lavdruhet Ju përshka këtë lavdatës veç Ju përshka këtë mërë njohes Apo? Gëse, një njëri me thonë, Allah të shërbleft Veçkaq Edhe kjo mësë me pasë reflektim praktik në raport me te A shkë në asë me këtë Allah të shërble apo a donukush edhe kjo që tash kënd më shko si të mëfall sifacia nuk çein ka domon rrënja është shfaqja e ka shkaktuar kush dëshira për lavdrim i ke nga qortimi dhe lakmia po edhe kjo nuk është rroja ka diçka mëfall se kaç nga se për shembull sikur si e permandacesë që dëshira për lavdat në çopse çersë është e kufizuar vetë kujt bën Allahu të Allah shpërbleft ose faleminderes ose mashallah so i dişim ose mashallah so bujar e kur që më sojtë dhe pik, s'knaqtaj, ju jo, a i dënë që kja me ku një loj porte, apo për mësës e i futet tek një respekt me i posa që më njëzve, etash, kura ta i thunë e kuptunë ata që ky është bujarë, ose është i dishëm, është oshtë trim, edhe i ka thunë Allah të shpërbleft, ka fillu me dënë sinjale për te në thrujza pozitive së mundja tijetë, plani i ti, dhe njëzit fillojnë Paqëllumi dhe selam, njerzit fillojnë me ulvan ku duot me ashurudhën apo eksëmërad, edhe tash fillan, për, fillan saktum, të kurrism u japën. Fillan të kurrism u japën. Qase ai prat pe njerëzve shpërblimin e caktuar që e ngut as volum të erdhash me anë Allahut azhallahu ta'ala. Sa njerëz e dijen veten në fat këtë çështë apo për një vend me çun karrikm ul për para apo. Çe për çikaj, krij të punën që punë e ka e ka që kur të hinai Me e lëshun i vendi kënë mulle Kajt e ka, apo që njerëzit Me dhënë, selamu alaikum, me dhëndorën Apo, ose, tukalu e me dhënë Kajt përqë, përshy... subhanë Allah A nuk është i qmendur Aj që është përqë e përfaqë Për shka e hupë gjenetin, gjërësia Cëtërsa që qëtë e toka Për shka e hupë Për një lavdot e mirënyet njerëzme E cina është gjithë mund rëzikë Ka sa të art li vdoin, të li vdoin, të li vdoin njerëz jo prish, tan këna pa gabu, s'do të humb kur këto. Apo krijt aktivitete të shkaj poshtë ato. Sikurçi shkon aktiviteti poshtë edhe udhëhecit të këtij njeriu me kërcmunje, që është iblisi. Pa iblisi sa i në vështon njerin me deviju, pastaj me vite, sa ushtria aktivizohet devija, mos na mëno, ajë foto astagfirullah, s'do të humb. Këta aktivitete shkaj poshtë. Krijt huçi kashku, krijt aktiviteti rënohet, ka salloj ia fal. Edhe këçka ka kartishë të shetanë me bomba rapsht, për shkak të taubës sinqert, Allah ja kthen të mira, edhe azi nga kjo shetanë ska marrë. Andaj besimtari nuk e ndërton sikurçë thotë Allahu xhelle Allah wala, nuk e ndërton ndërtesën në buzë të greminës. A keni pa, tashti për mëndrëni banesë, po thoin më mat fizibilitetin e tokës, a është e çëndrurshme? Së mos murrzu në sakouj perfuni, a ose ose në çash të kodrës? që me bu njërë me dojnë në Balkan, në bjënë humë njerë poshtë atje për shemullë, kur së varan shpik shtu? Këshyri me ma me konë, e sigur për tonanu, apo e qëndrush me poshtë stabile. Subhanallah, shtëpin, që është mjetë këshyri në fërtë me ndërtu, ndërsa vetën e qesin buzë greminis, në fëllën, një puhizë dhe vogër e gjundë gjëhenë, më allahë në rujtë. Kaqë në mënyrë, me me me, me rrezikshmëri të lartë komunision me Allahu xhallajelahu për çfarë sy e thash po ni lavdota këtu me njerëz. Andaj e do lavdator pse se këta tani kanë i kanë thirrë te veta. Ai duke i ditë thmirat e veta fillon se me një rrugën e sapë. Ë nda disa persëve të kan thonë, ulemot të tashëm kan thonë e kan pyet pse pse e bhu hoc? pse e bhu dietor? çfarë të ka shtyrë? Po vëllai thot i shisha njerëz kanë goan mbas një hoqe. Ato thuliv duhet ty e don dorën. Lakmoisha më bosi ai edhe unisa më bosi. Thot mandeji, më andej kur e mësova sekretin e lasha për punën auto. Ama e serioz çau konjika se kuneri, patyshim. Dhe njëri ku shojse dikush po livduot, Kamirniu ja, për kamir shën udhën selam alekum. Ka mirë. Ama nuk osh ngjeni me pagu çmimën që ka paguari për këtë punë. Dikur për shembull, për të marr njerëz, njerëz vesh se dikush për shembull është i dishum. A i dhe është a është dhe është me ka përsyë 15 vitë ose 20 vitën ndije edhe pa i kontribu kësaj po njështë detymisht e kuptojnë a i tash, do të ka rrugë gatasht, e gatashtë e shkurtujmë në sahura po, edhe me dy libra, tu shfash, tu kalzu tu përmenë përme, trona këshonë e marrë vesh po, me bu me qëka është kjo, nuk din qëka përja dhe se fjole ka se thëtë si kurseja andaj një djetar e, e ka siel shemblën e e gjendjes në Andalus para se merran Andalusin është fat më të madh kës së mund japën ka von kel hirrati apo t'ntafxhu intifaq al asadi thëniers kur ju s konto as sikur se maca e cila do të gërmuohet gërmim te luanët apo thon e maca është apo thon nuk dëret po kanë amunuar me kalosur se ona di dhe luan me këona apo thon ndonjëherë për shkakun kanë njëri ndije çfarë di më vështir s'ka kurgjë bashasht Po i më të limau, ka mbsu 2-3 motilemave, ka thon filanalimi, po ky çetri s'ka pajtuu kti, kur matutja s'vazhdan ai, apo? Po i komplekson tërë të kishon në podi apo. Edhe ata aplaudozën, një ridishim aftën. Edhe tani kusht i barabart, si ai 20 vjet, s'kimë si 2 libra barabart jem naftën. Unë mënoj kështu edhe pse ai hoğa ka thon kështu, po mendimi i tij sidoqoftë, ai punën mënoj, apo barabart jem naftën. Pse? Sa ai qyta ka prit? Për çfarë do më lavduoja ata apo? Jo për asgjë tjetër. Se e vesh me lavdo, më honë, Allah, shparblehët, mashallah dhe pikë, Opet, unë gjëndë sedera, e mos së banaj mu, se shamë të oëndërës, A, su lezu libra, ja, si së si më qiti me për parën zvi, mu hapëtën. Andaj, për që ta, thët, Mëhasifë, Rahimullah, aje dan lavdo atën, Mos me konë ja. që kja, kësë e dan? Për shamë, më tonë, kësh krye që shkollëti, në fund të e omë diplom, Po atë i në diplom, thët, së banë me punë su kërkon, aje kryn se kur as as hu vakt para të punëllat anda kë më di që diplom fund mirnjohës kur ti japim na i themi apo Allahu shpërbli dhe pik të madhja që është aty ajo është kyra diplom në kë don kë diplom kushtapro prandaj të thotë ky diëtor për këtë arsye japim anda e ka pa që njerëzit don ato që lavdrojnë dhe japë mirnjohje nuk ka pik këtu tani këtu fillon tek udhimi i tyre me të me, me ato të tjerë Thët e dujta Thët pëse ka dëshirë apo Atë që ka Ka ndurë të njerëzve Për shëfar në së ju japë Me lakmu të njerëzve Thët në qovë se Njerëzit marim përshypet mirë për te Për mes, mes Adhurimeve të ti që a ja i shfaq Dhe i shprej para njerëzve Atërë a i në fillim përshambull O shumë buri mirë Përshambull Jap për njerë e din që Përshambull konkrete Ninjeri vjen time me bledhë dhe mëse paguhet, sa so gale. As pse as ditë kur ti ke i paguar ti vetë. Të tërkujt 5 sekonda se ala aftë. Të tërkujt. Amë kti ja shpreh një far, pse? Ose kjo paguhet tani. Unë jetë një dy tre herë kti i them një bash një javë, tani bash një gjashtë muaj aty shikoj jam marrë 10000 euro bosh. Ai ka për 50 herë aty ka shty dy tre herë. Tani 10000 euro paguhet të sapo. Andaj thot Muhasebi Rahimullah, la koman për të katata. Pse? Sa të bën për ti, të mirë për të vin hedhjet, vin pagesat apo vin shërbime të ndryshme caktuame musulathit a kënaqit punë të yete veç, bëj ibadet apo andaj çka këto shërbime që mund të më ofin jashtë Ilakman? Se për gjitha këto do të vetëm të paguaj nëse i dal. Koa e ka gjet fatkërcisht, vallahi, e ka gjetë modelin më sret për produktin të pa e më të lirë. Po ai më nëse kjo është modeli më i lirë për produktin më sret aftë. Por në esencë aty kanë ndodhe këndërta. Ma dhe në matë srejt, që është adhurimi e Allahët Azzogjellë Me qëfar doloj mënyre qoftaj? Më në mëndon qoftë në mënyre në agjerimit, ose dhikrit, ose namazit Dojnë që një shërbim njerëz me fitua për, Ose me edho njerëz bërqë, këtë shkan dyrë qeli ka aptë Këtë shkan njerëzit e, i ofrojnë mundësia Përndaj disa për djetarëve të hershëm Kër kanë vrejt se për ka mundësi Respekt i njerëzve dhe shërbimi i tyre nda i ti Po ka mundësi me provoku serëzështë sinceritetin Nuk ka shku më në atë vende korë Andë një nga djetarën njerë ka shku më një furë më ble buk Edhe Kër ka shku më ble buk aty Sje si ka më po atë djetarën ka unë shënë i rrugën Marë me brit kjo, henë më njerë Korë së ka shku më le bubë aty aty Korë Dënë nga se njerë, une pe urreja po Njerë dy në dy një një një një një n Për dhe mësmashu vani thon këta njerëz sot tot lig uor tu njëri i diheshm se se çon se çon varen apo and të marr hatun i ku piktuit atë. Do njerëz fatkeçish e kanë të kundë, thon si te vrin që po po shkon kjo pun mir, tani fillojmë të çpështu kjo var pune. Me lip që njerëz me me respektuam mjaftuën, me ja bënë hyzmet atij afta nëse këtu me radh, Allahu na ruaj ta pun. Gjitha këtu janë për shkak të sifacis. Tha shpërktiv për shkak të këtij virusi. Sifacia pastaj shfaqet, por çka shkak ka shkaktuar dëshira për shërbime, serves njerëz me bopën. Këto njerëz më shëndruan në serviserat aty. Açi bosir dikush, se esi, dikush, dikush dikon e ka për shërbesë, ë, caktuar diçka për diçka tjetër e kustomerat, por me krynje shërbim vallë në rrugëta. Prandaj, ë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar sapë ti apo qëriu maksimalisht të mundua që shërbime, të jetë sa më i pavarur për njerëzën këtu shërbimeve. Dhe kët i kamsu edhe ngjëra ndoshta ngjëra shumë thjeshta mirë po për të edukuar njërin kët frikë që mos lakmon kozhën për njerëzën. Mos prit kozhën kur për njerëzën. Do të jesh njëri më i lumtur në botën. Njëriu që pret për njerëz vetë di çka. Apo le të ndinë se ai ja ka sill vitës të di dëshpërimin. Nga se njerëzit nuk po ja pinë Zotin vetëm atë çka duhet, jo ti jafton. Andaj thotë ç'shoj prizhdhëniaj Subhanallah. Siap selam kusha, zon kur, për shembull, po çom, si diapës pas diapë. Në dietar na thënë kë, ku na mëse kë këto rregulla, thënë kë, mos prit dikush me don selam, edhe mos prit dikush me ta çogutën, edhe mos prit dikush me të fol. Mos prit kështu. Qase esenca e njerz vashmës mendon kë pyetën. Thënë, çu diap selam do, alhamdulillah, kam u mëse më keç, unë egzumim fardh, çe edhe këto më apo se kam u, kë mos mendon. Andaj kthaje Mënuren e kundë të meditimit, të mentalitetit. Jo duke prit, po duke falëruar edhe vogël mëën, alhamdulillah kamos më shumë konqë hiç. Edhe yjet janë më i lumtë më. Nga se gjithkush ka diçka tip apo po. Në selam, në buësishë ka diçka vjen pe njerëzve. Por nëse ti pozicionosh me prit pe njerëzve, e ndodhen dy gjëra të xija. Edhe dëshpërohesh, nga se nuk të vjen ajo ja që ka ti për prit, edhe detyrohesh pasaj që me përdur Madhënën matë sërë që eki të adhurimin dhe Allahët Azjel Me e përdur për me marë për njerëzëve ato që ka ti Mendojës ato dhëtë me talonë të njëmëtën Andaj Kjo e bënë njërin që Dhe më dhëmë me lakëmu që ka kondurët njerëzve Dhe përdujshem Që e bënë njërin me urrejtë kritikën Me urrejtë qërtimin E bënë pikërisht Frika se e humë mundësin Përë të fitu pozitin e kërkuma Një musliman i cili për shambull Nuk e ka dërth Që ka jepi njerës Asë ka të të njerës Nusë ka galle këtë njerës Dhe tjetëri E ka shumë galle Për njerës që ka përthohen për të Qëri për të të me lete Pranë në asihatën dhe këshillën Pa duëshim saj që së petë për njerësve Ajo nëse nëse ato që kanë ertë këshillojnë është e vërtet, ja sheharin për mësohet. Nuk është e vërtet të në gjuna më ma kanë marrapton, të shkretit ta, po çka më u bë. Ande kanë Ibn Hazm rahimullah. Ibn Hazm rahimullah ka thonë ë me qenë që është ndaluar njeri me të dëshirut të keqën, haram më dëshirë me kon keq. Mos bën. Po më konçi kjo nuk është ndaluar, thotë kisha pazëshin që krijt bota bi njerëzve më përgoju me shpif, gjithçka më thon. Atë thosë kjo është mënyra më efikase dhe më shpejt më bëu punë mira. A të përgojon ty, ty tunejnë, shpetu, flyt, të tunësh me, të flaj të moshë strojsa punë mira kjo. A ka mundsi më e lehtë më? Çka të bëna tyë të përgohu, më përgojem kur gjëj. S'ran mi këto. Ai bën zarar aty çeveç or duke investuar në karrierë, ja ul karrierën poshtë diku jam moshë më anjë i keç. A ti ka dërt? Te Allahu më koni mirë i keq, se ka problem tek njerëzit, nuk i bëjmë përshtypje shumë fjalë të hollkupta. Ne i bëjmë përshtypje vlerësimet e tyne dhe qortimet e tyne. Nga Sa'idin, se në qoftë se tek Allahu i ngritur, Allahu xhallavana komë gjet një dër, ai e din çfarë për kësë mërmania kthi, që këtro më fillu me, me ngrit diku rafton. Ndërsa në qoftë se nuk është i till, çdo lavdat që e bën dhe çdo përfitim nga këto lavdota që e bën në bazë të zbrazhtë, boshe që nuk ekziston. Allahu Gjallahu Ala ka me deshtu nesër herë dhe kur dhafëtën Përëndaj, kjo njëri nuk ka të që me kritiku E shë që pak si që kam i thonë të se ke marrëve është i mirë Su ke pati mu mirë nuk, do, nuk pranë asë një kritike Refuzënë nga si përshërës uje Gëse si nuk do në që njërës tjërë me nijë Që kë ka pasë më të që si me bëndë njëllëshimë Së aktu me zë kësë të me radhërë Mirë po Ta dhe në qofë se do në p edhe do të dëshprojët vazhdimisht kur nuk do dhënë qëka shlemturia por edhe në anën tjetër do të përdorë madhin ma të strajë që e ka për të fitu ato që është ma e, ma e lira për të fitu ato që është ma e lira dëshira për dhëshira për dhëshira për kësa i botë absolutit anëzjat ku janë ata që kanë dhën krejt që kanë pas që njerëzit me i kurorizu me kurorat e levdatave, ku janë ata? kanë shku Ka shku lavdota tërësisht, ka shku mirëjohet, ka shku gjitha. Nko Arab, nko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, para se më dërgoj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Arabt kan pagu ari dhe argjend, po atve që më alivdu Kabilën, më alivdu luftën, më alivdu filonin, ka marr sigurisht për shkak me marr një apo ingjizem, edhe më pa dikon sa so, tre mëosh protest ose pritësh luftë apo edhe çato që, që e ka e ka çat filmim ti do të çikash më herë veç ama atë skampos filmime këshot apo po me poezi ai që ka dhon përhom sodaka ose lmuş fu karave e ka thirr poetin medjet. Sot, medjet ndrysh, atë nkon mediat sot mediat e ndryshë atë nkon pat poete ka paçi këtu po hap e tani ela ti u duhet rond diçka edhe ka kthim poezi tani ajo është këngu një kong Sençitelia tana u shkënu me me vite me dekada filantrimi e filantrimi e kujkaraja ku skuaja çshtu kon e ku është animoja ku ku njëtë ku ka skuaja kur kon e qertë hi edhe flon baba me sa njerëz nuk i njeh historia as kanë pas media as kanë pas prekras as poet Allahu Jellahu ala ka vendos që të mbetet i përhershëm përmendja ty naf ka se nuk varet për njerëzve ke duniam më shumë të filmo ty japën me 100 surate çfarë aktivitete të khetu boti kush jeti kush ka miket duke apo Allahu xhelalu a thot çtiru bë mos mos jam musliman i çel sut koraton o krymo ça eks koma shomu o krybuna gjithë i poshtun ku me kon të tërkus mund të më mshije për njët Allahu xhel slackman se ka gole për njerëz vallai çuditë inshallah xhelalu a e nxjerrn pa atë çka i ka bëu çuditës ti çuditës andaj helaj tregime me Kur'anore. Për shembull, me çka ne u ka transmetuar neve për gruën faraonit, a e besimtara që ka qenë atë? Me çfarë? Ai përkundazi, burrit saj ka dhënëtu çmos të bën që mos të përmendet absolutisht ajo grua aftë. Madje ka marrë ai ka ekzekutuar gruën vet, faraoni. Pashka që ka besuar në Allahu xhallahu ala, ka besuar në muson Al-Isra. Mirpo, Allahu xhallahu ala ka përmendë Me duan e një urtësoj që ka thon, para se të bien shkëmb mbi të më e mbyt, ka thon o Allah, më ndërto një shtëpi. Apo, më ndërto te ti. Mpasori është e gjar kablledar, mpasori koishi para shtëpisë. Mpasori me koishi tani s'vin ku me drej. Ka thon o Zot më ndërto te ti një shtëpi. Shikoi ka thon s'ka on një shtëpi te ti, po ka te ti një shtëpi. Mpaspo te ti me kon tani s'do të një shtëpi me kon. Eranis me konon në afër te tanëu spion ka sulci ka s'mërcimo pa më none me kona fërtëja atë kush e ka përmend këtë çështje Allahu xhallahu ala edhe pse burri i saj ka pas këtë media të ndora atë faran mu ke çka ka pas ke ka punë nkulur në saj kush përmendet me të mirë me të keqe edhe tek xhi i faranës di kaç apo andaj Allahu vendos kush do të lavdrohet Allahu vendos kush do të çmohet Allahu vendos Kujt njerës do t'i shërbejnë Dhe njerës kënda të respektojnë e kënjo Allahu vendos Përëndaj, ata që nuk e lypin Autoritetin, ata që nuk e lypin Mirënjohin, ata që nuk e rypin Shërbimin, Allahu gjallora Gjitha këto i shëndran në ushtar Që njekin më syne Dërsa ta që i njekin këto Bëhen në rap të këtyre dhe në fund nuk i fitojnë Përëndaj, që kjo është dëllimes Sinqetit e ati që përqyë për Për këtë arsye, e kam se këmë dhjetër herë. Kërkahi ibn Mbarejko në Bagdad, Abdullah ibn Mubarak, kërkahi në Bagdad, Bagdad e kënë metropall, ka pash mëshëm më se 1 milion banor në advakt, të apër. Parna, parak, para, 12 shiqe, për të një kapas 1.000 milion banor. Metropall në kënë, shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtetë i shtet U çu kreççuteti më e pritave. U bër në një mëdor, u bë zhuron. Edhe ka nis, u dëgjua zëni i madh i i i, i aty që kanë donë të pritin Mbarekun në pallatin e Halifës. Edhe kur ka pa gruaja e Halivit çka po ndodh, ka thon çka po ndodh? I ka thon po vjen Ibn Mubarak. Dhe torr i njëor, hoja po vjen. Kanonë dhe më prit, pi dashish më pamë edhe dorën. Ai sikur kurse ka Halifë kur këtë çështje apo? Ama njerës të ndollë, se s'ka fuqia i miqit në rukëta njerës Gërëve të edhi që burrëve të për miqit dë njerën nudhë qatë qatë dhëtë me buajë E dinej, e në gje shumirë shpët vetë qatë bënajë I ka thonë burrëtë të ti, pëja këtu Kënë ha dhe huëll mullkë, nda që pushtet që që kjo e ka, ju e ti Aj që njerës me vullnat i që të nudhë, ata që ngajnë mas ti Ata që e dujnë me zamërë që k A Ma manjërt me me mashtrim e parë, me yosh, me, me dhun me i qit, në këtë dashni, as nuk ka pushtet. Prandaj Allahu xhallahu ole ka përmendur në surën Yusuf se edhe kur ku ndo ku u shit Yusuf ali sahab, rabo ku ndo ku u shit. Allahu xhallahu ole thot, kështu ne i dham pushtet Yusufit. Çfarë pushteti me Allahu ky rob është atë? Pse? Se ka thon ai që ka bler ka on shumë repedu, ai jamur zemrën, çike u pushteti atë? Edhe pse rabo kon. Andaj O dhëcia vërtet është ai që i ka zamat të njerëzve, jo ai që i ka trupat aty na vën. Që sa e, e mundet më konnë mështje, po me zemër më të mallkuaftë. Prandaj ai që dën më i mor zamat të njerëzve. Apo nuk humb më sufasi apo. Mund të më dashë me goj, mundet më shërbim me, shërbi, me durr, apo po me zemër sulm me dash kur kush pa çka Allah xhe lëre donë apo. Ti rrobat vetë të dën, mira apo. Përkat arsye Ebu Sufjani radiyallahu radi, radi anhu tash po kur sukun radiyallahu anhu apo ka shkuën Medinë një herë me kërkuar ndihmë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kërkuar ndihmë ti kur i ka pa ai e pocionu ku njëri shumë i don nuk unjeri i thjesht ka hitë romak te ka hitë persian te gjithku ka pa ka pa civilizime te mora kur ka pa pejgamberi son tumur abdas ashab tu demande tu vasul me mor pika ta abdas me zonon me ran duk ujin e ti me mor me gjithë thoptyna afta E ka po ka thëf, nuk kanon as apo me ro çimet e kokës tim tok, duki mor. Pëti kët breçë do qenë sallallahu alaihi wasallam. Fot kum vionë gjithkon, kum paça kum pa, çështet na kum paça kum pa, une, kum pa mretë kum pa djësë që sheh. Me dosh dikush dikonën, sikur se po dësh në ashab të Muhamedit, Muhamedit kurse kum pa. Aftar. Andaj te ka po mretë, te po djësë, po të skapo alo ç'u dhun ulemaja thon, ç'u dhun pejgamberi te Allahu azza xel qase kjo është në baza të sinqeritetit, jo të pritë të të, të të saktuar raptën. Në çdo se don dikush me dash, apo pritë mirëdhën pe Allahu, atë gjall ta çon Allahu të njerëzat. Po mos e prit as ti këso, apo për mirë, po shkëjë ka Allahu, jo jo. Ti mos e prit pe njerëzë hiç. Hiç. Shkputë i mytin pe hakut. Pe njerëzë hiç mos vërtetën për kurjë. As me lavdoh, as mos të, të shqercson çortimi i tyne. Por merrë Edhe shënojë. Në qofse kanë të diçka, çka është tak, Allahu e sfrobleft. E përmirësoj. S'kan të kurgjë letër e sobë gjumbrlak. Kuje më tepër. Çi kaç është keta tonë sobë. Edhe ajo që ka tek njerëzit e lakmja. Vallai, nëse lakmën që ka tek njerëz, nuk të vjen pas Allahut sa të ka çaktu. O pat bë di ovë këhi. Mirë, po këtu tash e keqja është se njerëz turrin, njerëz më bë me, me marr vesh se ti po këqyr. Kajepat e ty na po. Yani eren se punë më herët. Tani kreçka të folsh për smire apo ata më ti kanë pagat dhe më nejmor të çikën çnë na ka mit. Edhe ja, çto më të punaj nxir. Apo? Çti kanë më të mos janë ata. Andaj pegam bar në start ju ka thonë la nuridumkum jazaan wala shukura. Pei tash këtë hesab na e krym. Na sdoim pyuë jazaan as më na shpëli wala shukura as më rnjojë. Na mësh para lavna bëjmë kët punën apo?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 A me e vrejnë se ti po alakmon edhe një cen për isoj, krejt që ka ka pasoj nuk të jepin eftë. Nëse, thujnë harqit për harqit, harqit të më na, a posë në e këna fitu. Nëse hupë, pasaj besimi dhe, aja që ka, është vler esencial e e respekt ndër, ndër një zorë. Prandaj, këtu e nëto që, e shkaktojnë syfatsin, dhe shkaktartë e shkakqeve të syfatsisë të dëshirës për lafda dhe mërë njoje, të ikjes nga qërtimi dhe kritika dhe të të, të lakmorit për atë që ka ndurët njerëzve. Gjitha këto të rrja, thash, i ka shkaktuar tri tjera që i përmana, andaj këtuen që e shkaktunë sifatsim. Nëse dan me shpëtu nga sifatsia, thash, lirohu nga kompleksi i lafda të njerëzve, lirohu nga kompleksi i qërtimi të njerëzve, Lërao nga ngarkesa e lakmisë sa kanë njerëzit, shpothani sinjet për Allahut do valla. A profesor selet? Nuk ka kjo e thjesht, nuk ka kjo e vërtet. Po neve na pshtilde ka ra sa s'kim çef me çpstil. Apo, na kim çef njerë me Livdhu e tani vim pe stacionin fund të fundit. Po pa shamu dikush sa ti apo? Unë nuk e di, ti a ku je? Me po ti e din pikaja keni sa punat. Në qofse ki hi semranat, ti qëvejet me Livdhu, peqitarë hiçi kët punat ose të përëm, dytën, ose të tërën që unë i përmenda. Ka se këtu e shkaktojnë së ufacinë, pa. Dhe kjo mund tjetë një gjithë, një gjithë aspekt, edhe në dije, edhe në trimri, edhe në bujari, edhe në gjithë gjithë tjetër mund tjetë e mundshme që të shfaqet njëre nga këto të rria në, në njëre nga mejdonet e jetës në përgjësirë. Dhe aje që tu me thonë për fundër në ruar është se A ndaj kur thiosëm pron me kon autoritate vë njëri, të mos më ndaj se jam unë kuptoj më poshtë, dushmi njerëz i vijnë mase japën. Apo, m'ofton që në njëri më poshtë me lëvdu, me unë më marr pjesën këto. Këtu nuk kurzohet numerikis sa numër ka. Për shembull, un kam ti më, më lëvduesh. Ja du të tre vëçi kam shok se për ti se kam gale. Epo çitaj ti. Edhe këtu për shije këapat. Andaj kur ndajë, për shembull për i për umbareku që kanë dol kallavllaka i ka dhoni gryja i Ghaver mesurit, kjo është pushteti Po shojmë, shomksu, shomçuks, rum dal hall ka po. E unë s'kam ne për sipërfaqe. Ja, jo jo vëllai, jo. Ja. Një me pasje. Ti s'plakmon bakia çka kanë kë dy një javë. Te një unë lakmoj të ngaçi kë iki, bën pjesë të topë. Prandaj, mos sikojmë na numerikis sa so ka shumë, ose sa so është sasia sa që lakmojm, por më rëndësi është të sikojmë se. A kem çava s kem çaf. Njën kuftë a kem çava s kem çaf. Nit cent kuftë, jo një milionë euro. Nit cent, aja lakmoj valla fillon të lakmoj. Ne lakmojm shruju. Sekur lakmë çdo si fasia, skicçore pa u shtir pastaj, skicçore pa i fol mirë mësoni. Se durrë suniamer. Ose më vëtu diçka tjetër, Allahu na rruaj. Du kur do më vëtu nderën e dikujt, me fjalë më llastime më. Që ndër du kur do më vëtu diçka tjetër, lakmon diçka që ka diku tjetër, ka do çoft lakmia. Nuk është për kufuzim vetëm në aspektin material, por çka do çoft, dije se përderisa lakmon të marrë shdikë që kanë durnë e ti të iarobi ti, opëtër. ti ki muësili në bosë qefive ti, këse te din që pak me ndru fjallurin a i së të jatë, apo e të një zbangshme bohë. Për tasujet djetarët, Islam në kalumë, në ka gjendomë, e pse këj qështë e qërstje që nuk mund të retëm këtu, aso është qërstje e gjatë, në pikër shkjej ka shqy për të djetarë që të qortojnë ata që kanë nejtë me pushtetarë apo nga ashtyrsh si meta për marrë ndatë një punë madhe mundsi ata. Të ndosh me druf fjalorin kapak, e, e e se nëse pa kapak kapak fjalorin do të më zbukë, turistat aty gjithçka. Prandaj fillon ngadalë ngadalë me me rrshtiq nëriu drejt devimit të llong në rrugën. Prandaj të, të. të ruhemi nga shifasia duke u ruetur nga shkaktoret e saj. Dhe të dim se të gjitha ato çka i lakmo për njerëzve, tek Allahu xhallahu ali janë më të përhershme dhe janë më më efikase dhe më kualitative. Të të. A dhe ai që do mirënjohin dhe lavdaton, kush lifton më mirë se Allahu xhallahu alahu akbar. As kur vallahi. Ai që don mrujt peqërtime, më thon. Ne po, po këtë që më qërtu nuk vlen asë jomul qiyam, Allahu më thon o gënjeshtar, çun komfton. Apo më çkaq më thon Allah jomul qiyam, an kok pa paqa. Këyti harron dhunian, këtë gazel më shukesh për ty. Harrohet vallahi, jomul qiyam Allah më thon o munafiq, çun komfton. Do pun horpa këjta Në qortimin e Allahu Xhelal është shumë më i keq për ne, shumë më rond, shumë më më më pasojë se të tjerë. Ne duhet të mundojmë nga qortimi ndukujt dhe kritika ndukujt, të ruhemi nga qortimi i Allahut Azuxhel. E kurimi të la kmi çka po la koma të njerëzave, çka kanë ata vëllav. Çfarë mund një njeri të dhon atë? Korde vallahi qep. Po krejt çka keni thënë që më qujmë për ujet ata. Krejt çka keni çakim na, më bëjmë qujë çta. Çfarë mund me të ata? Çfarë mban pat? Kërgjë vëllaj, oma heqë kërë ësënë bëna përë? Nga se, allahu gjallë u ala, kërë të jepë, të jepë pasurinë, por të jepë edhe shletinë, edhe menë nëhorë ishme shlizu apënë. A mënqë se lakë mund të kënjerësitë pasurinë, të jepë allahu pasurinë nëhorë këtë apo, e ta merë shletinë, të një hajtë këna që më të që ke marë përë. Për, për njerët, Allah, qështek, wala, thot, është, e s'ki që ka lakë mund të njerështë allahu, kë the mafajota gjithmonë për herë kur në kupa jfton ed nuk uqesh ap hiç apo gja se njerëzit më të hap dishka më kushtuar për aty ne për Allahu të jap me 10 nm ti je façebar se zoti ja po më jap s'ke çamukush për aty kur sa normal është me të zotë se zoti zot jetafton andaj çdo aspekt nuk e logari që të prekësh nga këto virusa e lëre më që pastaj të lejosh ndikimin e këtyre virusave që shndruan në syfacsi për të prishur pastaj vepruar tonë Allah në, në ruitat. Kjo është asha. Po të dëshir sot me thon para yush lidhem me shkaqjet e syfacis, kanë me edhe një temë që flasim për syfacin që po dëshiram ose dy nësta disa këçkurtime që tek syfacia duhet të sharohen për të kuptuar drejt çka është syfacia, çka nuk është dhe pastaj flasim për ilaçin e shërimin nga kësmuja Llallallahu ta na shëron nga lakmia E të në shërën nga dëshira për mërë njojë dhe autoritet për njerëzve Por gjitha këto, lësë Allah në gjëllua që të në i banë, të i kërkojmë për ti apën A i të në lafëdranë, të ruhëm nga qërtimet e ti dhe hëdërimi ti dhe të lëkujmë atë që është të, të ka Allahu gjëllua ala Lësë Allah në që të në apësë qëritatë në ruëm nga sifasia Me ka që pojë dhëfënd, Allahu shpër lefët, sallallahu ala Muhammed wa ala ahlihi, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam.